шедеврів приголомшує. Мистецтво гранично суб'єктивне. Як хтось зміг передбачити ще в молодості, які роботи стануть найпопулярнішими творами століття. Хтось каже «майстерне вміння», хтось каже «удача». В інвестиційної фірми Horizon Research є третє пояснення, і воно дуже релевантне для інвесторів. Видатні інвестори купували значні обсяги творів мистецтва – Пише компанія. Активи у вигляді колекцій виявилися чудовими інвестиціями. Їх притримували протягом тривалого періоду часу, завдяки чому їхня дохідність наблизилася до показника дохідності інших елементів портфеля. Оце і все. Видатні арт-дилери діяли як індексні фонди. Вони купували все, що могли. І купували твори мистецтва портфелями, а не окремі роботи, які їм впали в око. А тоді сідали і чекали, коли намалюються кілька переможців. Оце й усе. Можливо, 99% цих робіт, придбаних кимось на кшталт берг на протягом життя, врешті виявилися малоцінними. Але це не відіграє особливої ролі, якщо інший 1% – це роботи когось на кшталт Пікасо. Берґюн міг майже весь час помилятися і все одно у підсумку фантастично переконливо підтвердити свою правоту. У бізнесі і інвестуванні багато чого працює саме так. У фінансах величезний вплив справляють довгі хвости, найвіддаленіша частина розподілу результатів. При цьому у галузі фінансів більшість результатів зазвичай зумовлені обмеженою кількістю подій. Це важкувато сприйняти, навіть якщо знаєшся на математиці. Ми інтуїтивно відкидаємо думку, що інвестор може помилятися в половині своїх дій та все одно надбати статки. Тобто, недооцінюємо, наскільки це нормально і природно, часто зазнавати поразки. Унаслідок цього ми і реагуємо надмірно, коли такі провали стаються. Мультфільм «Пароплавчик Віллі» прославив Волта Діснея як аніматора, але успіх у бізнесі – це геть інша історія. Перша студія Діснея збанкратувала. Виробництво мультфільмів обходилось страшенно дорого. Фінансування залучалося на вкрай неприйнятних умовах. До середини 1930-х років Дісней випустив понад 400 мультфільмів. Більшість із них були короткі і принесли збитки. Усе змінив мультфільм «Білосніжка» і «Семеро гномів». За перше півріччя 1938 року він приніс 8 мільйонів доларів – що на порядок перевищувало будь-які попередні заробітки компанії. Disney Studios кардинально змінилася. Усі борги було погашено. Провідні співробітники отримали премії. Компанія придбала нову, оснащену за останнім словом техніки, студію в Бербанку, де лишається і понині. А з отриманням Оскара, Волт Дісней перетворився на правдиву знаменитість. Станом на 1938 рік він випустив мультфільмів на кілька сотень годин. Але з погляду бізнесу вважали лише 83 хвилини білосніжки. Будь-що гігантське, прибуткове, знамените чи впливове – це наслідок хвостової події, однієї на тисячі чи на мільйони, такої, що належить до найвіддаленішої частини розподілу. І саме цим гігантським, прибутковим, знаменитим чи впливовим Пливовим явищем ми приділяємо найбільше уваги. І коли всі наші погляди прикуті до результатів хвостових подій, дуже легко недооцінити, наскільки ці події рідкісні і потужні. Є кілька галузей, у яких очевидними рушійними силами виступають саме такі хвости. Візьмімо венчурний капітал. Коли венчурний капіталіст здійснює 50 інвестицій, то, ймовірно, очікує такого. Половина з них провалиться – 10 дадуть непоганий результат, а одна чи дві стануть золотою живою, що забезпечить 100% дохідності фонду. Інвестиційна фірма Correlation Ventures одного разу взяла і підрахувала це. Із 21 тисячі проєктів, які отримали венчурне фінансування у 2004-2014 роках, 65% втратили всі кошти, 2,5% принесли 10-20-кратний дохід. Один відсоток забезпечив понад 20 кратну дохідність. Пів близько 100 ста компаній із 21 тисячі примножили отримані кошти в 50 разів і більше. Ось такі проекти і забезпечують більшу частину дохідності галузі. Певно, вам спаде на думку, що саме тут і криється причина високої ризиковості венчурного інвестування. Адже всі, хто інвестує у венчурні проекти, знають, як це ризиковано. Більшість стартапів зазнають поразки. В цьому світі хіба одиницям випадає щастя досягти величезного успіху? Якщо хочете безпечнішої, прогнозованішої, стабільнішої дохідності, треба інвестувати у великі публічні компанії. Принаймні, вам так здається. Та пам'ятайте, усім рулять хвости. Розподіл успіху між великими публічними акціонерними компаніями в часі не дуже відрізняється від аналогічного показника в галузі венчурних інвестицій. Більшість публічних компаній – це мотлох, тільки показують добрі результати, а зовсім жменька з них стають вікоповними переможцями і забезпечують більшу частину дохідності фондового ринку. JP Morgan Asset Management колись опублікувала розподіл дохідності компаній із індексу Russell 3000 Index – великого всеосяжного списку публічних компаній, починаючи з 1980 року. 40% компаній із Russell 3000 протягом цього періоду втратили щонайменше 70% своєї вартості і до початкових показників так і не повернулося. Фактично всю загальну дохідність індексу забезпечувала 7% компаній, які перевершували індекс щонайменше на два стандартні відхилення. Чогось такого ви сподівалися б від ринку венчурного капіталу, але це відбувається в межах нудного диверсифікованого індексу. Цей бич більшості публічних компаній не оминає жодної індустрії. Більше половини всіх публічних, технологічних і телекомунікаційних компаній надзвичайно просіли у вартості і так і не відновили початкових показників. Навіть у сфері комунальних послуг частка банкрутств понад 10%. Ось що цікаво. Щоб стати публічною компанією і увійти до індексу Russell 3000, треба досягти певного успіху. В індексі представлені корпорації з історією, а не стартапи-одноденки. І навіть за таких умов більшість компаній з індексу живуть лише роки, не покоління. Розгляньмо, наприклад, одну з таких компаній – Carol Co, яка колись входила до Russell 3000 Індекс. Вона випустила деякі з найпопулярніших фільмів 1980-х-1990-х років. Зокрема, перші три фільми серії про «Рембо», «Термінатор 2», «Основний інстинкт» і «Згадати все». Керол Ко вийшла на фондову біржу 1987 року. Це був величезний успіх. Вона продукувала хіти один за одним. 1991 року її дохід від реалізації продукції сягнув півмільярда доларів, завдяки чому ринкова капіталізація досягла 400 мільйонів доларів. Великі гроші, як на той час, особливо для кіностудії. А потім все рухнуло. Блокбастери закінчилися, кілька великобюджетних проєктів зазнали фіаско, і у середині 1990-х років Керол Ко пішла в історію. 1999 року компанія збанкрутувала. Курс акцій упав до нуля. Всім спасибі, всі вільні. Катастрофічні збитки Таких із часом зазнають чотири з десяти публічних компаній. Ми розповідаємо історію Керол Ко не тому, що вона унікальна, а тому що вона типова. І ось найважливіша частина оповіді. Індекс Russell 3000 із 1980 року зріс більш ніж у 73 рази. Разюча дохідність. Справжній успіх. 40% компаній із індексу фактично зазнали краху. Але 7% компаній зі списку, які демонстрували визначні результати, виявилося достатньо, щоб компенсувати цей модлох. Це наче Гейнс Берглін, але замість Пікасо і Матіса в нього Microsoft і Walmart. І річ не тільки в тім, що на кілька компаній пропадає більша частина ринкової дохідності. У серединні самих цих компаній хвостових подій і ще більше. Амазон 2018 року забезпечила 6% дохідності всього SP 500. А сама компанія своїм зростанням майже цілком завдячує програмі Prime і хмарному сервісу Amazon Web Services, який є, по суті, хвостовими подіями для компанії, що експериментувала з сотнями продуктів від смартфона Fire Phone до туристичних агенцій. Apple у 2018 році забезпечила майже 7% дохідності згаданого індексу, і переважна рушійна сила цих доходів – Айфон, який у світі технологічних продуктів, найбільш хвостова подія з усіх хвостових. І хто працює на цій компанії? У Google частка кандидатів, прийнятих на роботу, становить 0,2%. У Facebook – 0,1%. В Apple – близько 2%. Тож люди, які працюють на цих хвостових проєктах, що приносять хвостову дохідність, це такі собі особи з хвостовою кар'єрою, те замала частка кроків приносить більшість результатів, справджується не лише в контексті інвестиційних портфелів, вона також відіграє важливу роль і в нашій поведінці як інвесторів. Наполеон визначав геніального військового так це людина, яка може виконувати пересічні дії, коли всі навколо втрачають глузд те саме і у інвестиціях. Більшість фінансових парад стосується сьогоднішнього дня, до яких дій слід вдатися просто зараз, які акції варто купувати сьогодні. Але переважно сьогодні не аж таке важливе. З плином вашого життя і інвестиційної діяльності рішення ухвалені сьогодні, завтра чи наступного тижня і близько не дорівняються вагою до рішень у ті нечисленні дні, може, 1%, а то і менше від усього часу коли всі навколо втрачатимуть глуст. Погляньмо, що сталося б, якби ви заощаджували по одному долару щомісяця з 1900 до 2019 року включно. Ви могли б щомісяця інвестувати цей долар у американський фондовий ринок за будь-яких умов, попри те, що економісти кричать про прийдешню рецесію чи новий ведмежий тренд. Ви просто інвестуєте і інвестуєте. Назвімо такого інвестора Сью. Потім, можливо, інвестувати під час рецесії надто страшно. Тож, можливо, ви інвестуєте свій долар у фондовий ринок, коли економіка не в рецесії. Продаєте все, коли настає рецесія, і заощаджуєте долар готівкою. А тоді інвестуєте всі кошти знову, коли рецесія закінчується. Нехай такого інвестора зватимуть Джим. Або, можливо, знадобиться кілька місяців рецесії, щоб налякати вас. А тоді певний час по рецесії, щоб ви відновили довіру до ринку. Тож ви інвестуєте в акції, коли нема рецесії. Продаєте через 6 місяців після її початку, а відновлюєте інвестування через 6 місяців після її завершення. Цей інвестор матиме ім'я Том. Скільки грошей зрештою отримали б за цей період наші три інвестори? СЮ – 435 551 долар. Джим – 257 386 доларів. Том – 234 476 доларів. ЦЮ значно випереджає колег. З 1900 до 2019 року минуло 1428 місяців. Понад 300 з них припали на рецесію. Тож, зберігаючи самовладання протягом якихось 22% часу, коли економіка була в рецесії чи майже в ній, СЮ врешті надбала майже на три чверті більше грошей, ніж Джим і Том. Візьмімо свіжіший приклад. Поведінка інвесторів протягом кількох місяців наприкінці 2008 і на початку 2009 року імовірно вплинула на дохідність їхніх вкладень за все життя більше, ніж усі дії протягом 2000-2008 років. У пілотів є такий старий дотеп. Мовляв, їхня робота – це години і години нудьги, перемежовані моментами справжнісінького жаху. З інвестиціями – так само. Ваш інвестиційний успіх визначить реакція в ці проміжні моменти жаху, а не роки, проведені на автопілоті. Тож інвестиційного генія можна визначити так. Це особа, здатна виконувати пересічні дії, коли всі навколо втрачають глузд. Усім рулять хвости. Прийнявши той факт, що в бізнесі, інвестиціях і фінансах усім рулять хвости, ви зрозумієте, наскільки це нормально – численні хиби, поломки, поразки і падіння. Якщо ви хороший фінансовий аналітик, то матимете рацію, мабуть, у половині випадків. Якщо ви хороший очільник бізнесу, то десь половина ваших продуктів і стратегій принесе високі результати. Якщо ви хороший інвестор, то протягом більшості років працюватимете просто нормально, але буде і багато такого, що зійде на пси. Якщо ви хороший працівник, то знайдете саме ту компанію в правильній галузі, але після численних спроб і помилок. І це, якщо ви хороший. Пітер Лінч – один із найліпших інвесторів нашого часу. Якщо ти надзвичайно вправний у цьому бізнесі, то матимеш рацію в шести випадках із десяти. Одного разу зізнався він. Є такі галузі, в яких щоразу треба бути досконалим. Пілотування літаків, наприклад. І є галузі, де люди прагнуть видавати доволі пристойний результат практично щоразу. Скажімо, якщо йдеться про шеф-кухаря в ресторані. Інвестиції, бізнес, фінанси просто до таких сфер не належать. Від інвесторів і підприємців я дізнався, зокрема, що ніхто не ухвалює хороших рішень завжди. У найприголомшливіших людей повно жахливих ідей, які вони часто втілюють у життя. Ось, наприклад, Amazon. Ніхто не звик думати, що провальний запуск продукту великої компанії – це нормально і чудово. Навпаки – всі вважатимуть, що генеральному директору варто перепросити за це акціонерів. Але гендиректор Амазон невдовзі після катастрофічного запуску Fire Phone від Amazon зазначив, якщо ви думаєте, що це гучна поразка, то знайте, що ми зараз працюємо над значно масштабнішими провалами. Я не жартую. На тлі деяких із них Fire Phone видасться справжньою дрібничкою. Амазон може собі дозволити виконати купу грошей на Firephone, бо компенсує ці витрати чимось на кшталт Amazon Web Services, що приносить мільярди доларів. Рятівні хвости. Гендиректор Netflix Рід Гастінгс одного разу оголосив, що його компанія згортає кілька великобюджетних виробництв. І пояснив це так. Наша частка влучань в аудиторію нині надто висока. Я завжди тисну на команду, що відповідає за контент. Нам слід брати на себе більші ризики. Треба пробувати всілякі шалені речі, бо нам потрібен вищий загальний коефіцієнт відмов. Це не марення і не брак відповідальності. Це розумне визнання того факту, що рушієм успіху є хвостові події. Зрозуміло, що на кожен Amazon Prime чи помаранчевий хід сезону «Orange is the new black» безумовно припаде жменя нікудишніх продуктів. Чому ця думка багатьом не очевидна? Частково тому, що в більшості царин ми бачимо лише кінцевий продукт, а не ті супутні втрати, які привели до успішного хвостового витвору. Шоу Кріса Рока, що транслюється на телебаченні, веселе, жваве і бездоганне. Щорічні виступи Кріса Рока в десятках невеличких клубів просто непогані, так є за визначенням. Жодному геніальному коміку не стане кмітливості заздалегідь передбачити, які жарти потрафлять смакам аудиторії. Кожен визначний комік випробовує матеріал у маленьких клубах, перш ніж запустити його на великих майданчиках. Одного разу урока спитали, чи він сумує за маленькими клубами. Вирушаючи в тур, я починаю не зі стадіонів. «Перед останнім туром я виступав у Нью-Брансвіку в клубі під назвою Stress Factory. Готуючись до туру, я провів 40 чи 50 шоу», – відповів він. Одна газета зробила репортаж про ці заходи в маленьких клубах. Написала, що рок гуртає нотатки і бурматить тексти. І каже посередині скетчу «Мушу порізати деякі з цих жартів». Чудові жарти, які ми бачимо на Netflix, це хвости, що впали в око з-поміж сотень і сотень спроб. Те саме відбувається і в інвестиціях. Дуже просто обрахувати чисту вартість активів Ворена Баффета чи середню річну дохідність, чи навіть окреслити його найліпші, найпримітніші інвестиції. Ось вони на виду і саме про них усі торочать. І значно складніше зібрати докупи і відтворити всі інвестиції, які він здійснив протягом усієї кар'єри. Ніхто не говорить про нікудишні активи, Кепські бізнеси – невдалі поглинання. Але це значна частина історії Баффета. Це зворотній бік дохідності, забезпечений хвостовими подіями. На зборах акціонерів Berkshire Hathaway 2013 року Уоррен Баффет сказав, що був за своє життя власником 400-500 пакетів акцій, але більшість грошей заробив на 10 з них якщо вилучити буквально кілька найліпших інвестицій Беркшир, довгострокові досягнення компанії виявляться доволі посередніми», додав Чарлі Мангер. Приділяючи особливу увагу еталонним історіям успіху, ми нехтуємо тим фактом, що високі досягнення цих людей – результат лише незначної кількості їхніх дій. І на цьому тлі наші власні поразки, збитки і регрес сприймаються так, наче ми діємо хибно». Але цілком можливо, що ми помиляємося чи маємо часткову рацію в такому ж співвідношенні, як і найбільші майстри цієї справи. Можливо, вони просто мали більшу рацію, коли все-таки не помилялися, але їх і бували на річ за нас. «Важливо не те, правити чи ні», – сказав Джордж Сорос, «а те, скільки грошей заробляєш, коли маєш рацію, і скільки втрачаєш, коли помиляєшся». Можна помилитися в половині випадків – і все одно надбати статки. У нашій галактиці 100 мільярдів планет. І лише на одній, наскільки нам відомо, є розумне життя. Те, що ви читаєте цю книгу, результат найдовшого хвоста, який тільки можна собі уявити. Є з чого породіти. А далі погляньмо, як гроші зможуть потішити вас іще більше. Розділ сьомий. Свобода. Контроль над власним часом – ось найвищі дивіденди, які приносять вам гроші. Найвища форма багатства – це можливість щоранку прокинувшись казати собі «Сьогодні я можу робити все, що захочу». Люди хочуть збагачуватися, щоб стати щасливішими. Щастя – це складна річ, бо всі ми різні. Але якщо в щастя і є спільний знаменник, універсальне пальне для радості, то це бажання людей контролювати власне життя. Спроможність робити, що хочеться, коли хочеться, з ким хочеться і скільки хочеться – безцінна. Це ті найвищі дивіденди, які можуть принести гроші. Соціальний психолог Ангус Кембл був професором Мічиганського університету. Народжений 1910 року, він провадив свої дослідження в епоху, коли психологія надмірно фокусувалася на розладах, які ламають людей, зокрема на депресії, тривожності, шизофренії. Натомість Кембелл хотів дізнатися, що ощасливлює людей. Книгу «Американське відчуття добробуту» «The Sense of Well-being in America» що вийшла 1981 року, він розпочав такою тезою «Люди загалом щасливіші, ніж припускають чимало психологів». Але деяким, вочевидь, ведеться ліпше за інших. І не обов'язково групувати їх за доходом, місцем проживання чи освітою, бо дуже багато людей у кожній з цих категорій, зрештою, виявляться хронічно нещасними. Найпотужніший спільний знаменник щастя простий. Кембл визначив його так. Міцне відчуття контролю за власним життям. Надійніший показник позитивного почуття добробуту і благополуччя, ніж будь-які інші розглядувані нами об'єктивні умови життя. Більше, ніж зарплата. Більше, ніж розміри будинку. Більше, ніж престижність посади. Контроль. Можливість робити, що хочеш, коли хочеш і з ким хочеш. Ось та наймасштабніша життєва зміна, яка дарує людям відчуття щастя. Найбільша питома цінність грошей, яку неможливо переоцінити, у тому, що вони дають вам змогу контролювати свій час. Крок за кроком ви досягаєте певного рівня незалежності і автономії, за якого завдяки накопиченим невитраченим активам контролюєте, що і коли робити. Невеличкі статки – це можливість кілька днів не працювати через хворобу і не розоритися. Якщо раніше ви такої змоги не мали, то це величезне досягнення. Трохи більше статки дадуть змогу після скорочення почекати появи хорошої пропозиції щодо роботи, а не хапатися за першу ліпшу. Така опція може добряче змінити життя. Маючи фінансову подушку на 6 місяців, ви не боятиметеся начальника, бо знаєте, що нетривале безробіття в пошуках ліпшого місця вас не доб'є. Ще більші запаси дадуть змогу перейти на роботу з нижчою оплатою, але гнучким графіком або ближче до місця проживання, або дозволять у разі несподіваної хвороби додатково не прийматися, як оплатити медичні послуги. А ще ж можна піти на пенсію тоді, коли хочеться, а не тоді, коли доведеться. За гроші можна купити час і можливості, і це така користь для життя, яку навряд чи принесуть інші товари і речі класу люкс. Навчаючись у коледжі, я хотів стати інвестиційним банкіром. Лише з однієї причини – вони заробляють купу грошей. Це була єдина спонука, і я був на 100% певен, що здобувши цю роботу, точно стану щасливішим. На третьому курсі мені вдалося потрапити на літнє стажування до інвестиційного банку в Лос-Анджелесі. І здавалося, що я виграв у кар'єрну лотерею. Це все, чого я тільки прагнув. Першого ж дня я збагнув, чому інвестиційні банкіри заробляють багато грошей – вони працюють довше і під жорсткішим контролем, ніж як мені було відомо, людина може витримати. Насправді більшість людей просто з таким не впораються прийти додому до півночі вважалося за розкіш, а в офісі часто звучала фраза якщо не вийшли на роботу в суботу, у неділю можете вже не повертатися. Робота вимагала інтелектуальних зусиль, добре оплачувалася і давала мені відчуття власної значущості, але що секунди, крім часу сну. Я, мов, раб виконував забаганки боса. І лише цього було досить, аби почуватися так жалюгідно, як ніколи в житті. Це було чотиримісячне стажування. Я витримав місяць. Найскладніше було те, що мені подобалася ця робота. І я хотів тяжко працювати. Але займатися улюбленою справою за графіком, якого не контролюєш, все одно, що виконувати ненависну роботу. Це почуття має назву. Психологи називають його реактивним спротивом. Є гарне визначення, яке дав Джона Бергер, професор маркетингу з Пенсильванського університету. Людям подобається відчувати, що в них усе під контролем. Наче вони на місці водія. Коли ми намагаємося змусити їх щось виконати, вони почуваються безправними. У них нема відчуття, що вони це обрали. Радше вони відчувають, що ми обрали за них. Тож вони відмовляють чи роблять щось інше, навіть коли від початку були б і раді рухатися разом із нами. Усвідомивши правдивість цього твердження, ви зрозумієте, якщо скерувати гроші на забезпечення життя, в якому ви робите, що хочете, коли хочете, з ким хочете, де хочете, скільки хочете, це принесе неймовірну віддачу. Успішний підприємець Дерек Сіверс розповідав історію про друга, який попросив його поділитися історією свого збагачення. У мене була основна робота у середньому мангеттені із зарплатнею 20 тисяч доларів на рік. Це десь на рівні мінімалки. Я ніколи не їв у закладах громадського харчування, ніколи не брав таксі. Мій щомісячний прожитковий рівень становив близько однієї тисячі доларів, а заробляв я 1800 доларів на місяць. Я прожив так два роки і заощадив 12 тисяч доларів. Мені було 22. накопичивши 12 тисяч доларів, я зміг звільнитися з роботи і присвятити весь свій час музиці. Я знав, що матиму кілька заходів на місяць, щоб забезпечити свої стандартні витрати. Тож я був вільний. За місяць покинув роботу і більше на неї не повертався. Коли я закінчив розповідати цю історію другові, він попросив продовження. Я сказав, «Та ні, це все». «А як щодо того моменту, коли ти продав свою компанію?» – відказав він. «Ні», – відповів я, – «це майже нічого не змінило в моєму житті, просто більше грошей в банку. Зміни сталися тоді, коли мені було 22». США – найбагатша країна у світовій історії. Але мало що свідчить про те, що її громадяни зараз у середньому щасливіші, ніж були у 1950-ті роки, коли статки і доходи були значно нижчими». Навіть на медіаному рівні із коригуванням на інфляцію. Опитування інституту Геллопа 2019 року, що охопило 150 тисяч осіб у 140 країнах, показало. Близько 45% американців, за їхніми словами, напередодні мали чимало хвилювань. Середній показник за цим питанням у світі – 39%. 55% американців сказали, що попереднього дня пережили чималий стрес. В інших країнах світу таке твердження підтримали 35% респондентів. Частково ситуація така. Користуючись своїми більшими статками, ми накуповуємо більше кращих речей. Але одночасно відмовляємося від більшого контролю над своїм часом. У найліпшому разі ці два аспекти просто взаємовиключні. У 1955 році мідіанний дохід родини з коригуванням на інфляцію становив 29 тисяч доларів. 2019 року цей показник становив понад 62 тисячі доларів. За допомогою цих статків ми організували собі життя немислими для американців 1950-х років, навіть для медіанної родини. Медіанний американський будинок збільшився з 91 квадратного метра у 1950 році до 226 квадратних метрів 2018 року. У пересічному новому американському будинку зараз ванних кімнат більше, ніж мешканців. Наші автомобілі швидші і ефективніші. Наші телевізори дешевші і з кращою картинкою. З іншого боку, те, що сталося з нашим часом, навряд чи схоже на прогрес. І багато в чому причини, пов'язані з тими роботами, на яких більшість із нас тепер працює. Джон Ді Рокфеллер був одним із найуспішніших бізнесменів в історії – а також він був затворником і більшість часу проводив наодинці із собою. Він рідко говорив, і навіть коли вдавалося привернути його увагу, свідомо зберігав стриманість, неприступність і мовчанку. Один нафтовик, який мав доступ до Рокфеллера, якось зауважив, він дозволяє всім іншим говорити, а сам сидить осторонь, не зронивши ні слова. Коли Рокфеллера питали, чому він мовчить на зустрічах, то часто цитував дитячий віршик. На дубі жила собі літня й мудра сова. Що більше дивилась, то більше мовчала вона. Що менше вона промовляла, то більше вдавалось їй чути. Чому ми на неї не хочемо схожими бути? Рокфеллер був диваком, але сформулював тезу, яку зараз можна застосувати до десятків мільйонів працівників. Рокфеллер не мусив займатися бурінням свердловин, завантаженням складів чи перевезенням бочок, він мав думати і ухвалювати хороші рішення. Тож свій продукт, свій кінцевий результат не міг сформувати руками чи навіть словами, а творив його у себе в голові. Саме там витрачав більшу частину свого часу і енергії. Протягом дня він переважно тихо собі сидів, і багатьом це, може, видавалося відпусткою чи дозвіллям, але він постійно, по працював, обмірковуючи проблеми. За його часів це було унікальне явище – Більшість робіт у епоху Рокфеллера вимагали ручної праці. 1870 року, за даними економіста Роберта Гордона, 46% робочих місць припадали на сільське домогосподарство, а 35, а 35% – на ремесла чи виробництво. Мало які професії ґрунтувалися на розумовій діяльності працівників. Ви не думали, ви працювали безперервно, і цю празю можна було побачити і помацати. Нині ж усе перевернулося до гори дригом. 38% робочих місць сьогодні – це менеджери, службовці і спеціалісти. Це посади, пов'язані з ухваленням рішень. Ще 41% – це робочі місця у сфері послуг, які часто передбачають рівною мірою і міркування, і дії. Багато хто з нас займається роботою ближчої до діяльності Рокфеллера – а не типового працівника виробництва 1950-х років. Тобто ми не завершуємо робочий день, відмітившись на прохідній і покинувши будівлю фабрики. Ми постійно працюємо подумки, тож виникає відчуття, що робота не закінчується ніколи. Якщо ваш функціональний обов'язок – збирати автомобілі, то ви мало що можете вдіяти далеко від конвеєра. Ви йдете з роботи і залишаєте свої інструменти на заводі. Але якщо ваше завдання – розробити маркетингову кампанію, тобто в основі цієї роботи – думки і рішення, то інструменти в голові, ви ніколи не можете їх полишити. Тож обмірковуватимете проєкт дорогою додому, готуючи вечерю, вкладаючи дітей спати, прокинувшись з у о третій ночі. Може ваш робочий день у офісі коротший за зміну у 1950 році, але відчуття таке, наче працюєте 24 на 7. А ось, як описав це Дерек Томсон із журналу The Atlantic. Якщо виробниче обладнання 21-го століття – це портативні пристрої, тоді сучасний завод чи фабрика – це взагалі не місце. Це, власне, день. Комп'ютерна ера випустила знаряддя виробництва з офісів. Більшість робітників інтелектуальної праці, чиї лептопи і смартфони – це портативні універсальні машини із створення медій – Теоретично можуть бути однаково продуктивними і о другій дня в головному офісі, і о другій ночі в токійському коворкінгу WeWork, і о півночі на дивані. Порівняно з попередніми поколіннями, ми менше контролюємо власний час. І якщо контроль над власним часом настільки вагомий чинник щастя, то не дивно, що люди не почуваються набагато щасливішими, хоч і стали в середньому багатшими, ніж будь-коли раніше. І що з цим робити? Таку проблему розв'язати нелегко, бо всі ми різні. Перший крок – просто визнати, які чинники ощасливлюють більшість людей, а які – ні. У книзі «30 років для щастя» «30 Lessons for Living» геронтолог Карл Піллемер наводить результати опитування літніх американців, які міркують про найважливіші уроки, винесені з десятиліть життєвого досвіду. Він пише. «Ніхто... Жоден із тисячі респондентів не сказав, що задля щастя потрібно працювати на межі можливостей, щоб заробити гроші на придбання всього, чого тільки закуртить. Ніхто, жодна особа не зазначила, що потрібно надбати хоча б такі самі статки, як в довколишніх, а якщо розбагатієш більше, то це і буде справжній успіх. Ніхто... Ані жоден не сказав, що слід обирати роботу відповідно до бажаного майбутнього рівня заробітку. Усі респонденти натомість вказали на цінність дружби, належності до чогось більшого за них самих, і якісного, невпорядкованого і необмеженого дозвілля зі своїми дітьми. «Діти близько не хочуть ваших грошей чи того, що можна за них купити так, як хочуть вас. Точніше, вони хочуть вас поруч із собою», – пише Пілемер. Засвойте цей урок від тих, хто пережив усе контроль над власним часом, можливість ним розпоряджатися це найвищі дивіденди, які можуть принести гроші. А тепер короткий розділ про те, в чому гроші дають найнижчі дивіденди. Розділ 8. Парадокс людини в автомобілі. Найбільше враження ваше майно справляє на вас самого. Найцікавіше в роботі готельного паркувальника – можливість сісти за кермо найкрутіших машин, які будь-коли в'їздили на дорогу. Гості приїздять на Феррарі, Ламборгіні, Ролс-Ройс, усіх цих прикрасах аристократичного автопарку. Я мріяв і сам володіти однією з таких машин. Бо мені, здавалося, вони посилають іншим потужний сигнал, бо ти всього добився. Ти розумний, ти багатий, у тебе є смак, ти важливий. Погляньте всі на мене. Іронія в тому, що сам я рідко дивився на них. На тих, хто сидить за кермом. Побачивши, як хтось кермує класним автомобілем, рідко подумаєш. Ога, який крутий хлопець за кермом такої машини. Натомість у голові про мене: Вау, от якби я мав такий автомобіль, люди думали б, що я крутий. Підсвідомо чи свідомо, та люди мислять саме так. Вимальовується парадокс. Люди схильні прагнути багатства, аби просигналізувати іншим, що вони заслуговують на любов і захват. Та в реальності ті інші люди ніякого захвату щодо нас не відчувають. Не тому, що не вважають багатство захопливим, а тому, що у наших статках бачать лише орієнтир для власного прагнення здобути любов і захват. Після народження сина я написав лист, у якому, зокрема, йшлося «Ти, можливо, вважатимеш, що хочеш дорогу машину» колекційний годинник і величезний будинок. Але ти, запевняю тебе, не це хочеш. Насправді ти хочеш поваги і захвату від інших людей і вважаєш, що отримаєш їх завдяки наявності дорогих речей. Але так майже ніколи не стається. Особливо, коли йдеться про тих людей, від яких ти прагнеш поваги і захвату. Я дійшов цього висновку, працюючи готельним паркувальником. Просто замислився про цих всіх людей, які під'їжджали під готель на своїх Феррарі, і бачили, як я на них витріщаюся. Мабуть, перехожі завжди витрачалися, коли під'їжджали ті автомобілі, і я певен, їх власникам це подобалося. Упевнений, вони були в захваті. Та чи знали вони, що мені байдуже до них, я їх навіть не помітив, чи знали, що я витрачався лише на машини і уявляв себе за кермом? Чи замислювалися вони, купуючи Феррарі, що авто викликатиме захват, і чи усвідомлювали при цьому, що я, і, вірогідно, більшість інших людей, буду вражений машиною, а їм не приділює хвилинки уваги? Чи можна те саме сказати і про власників величезних будинків? Майже однозначно. Про тих, хто носить дорогі ювелірні прикраси і одяг? Ага. Я веду не до того, що не потрібно прагнути статків, чи навіть вишуканих машин. Мені і те, і те до вподоби. Але ми практично не усвідомлюємо, що люди загалом прагнуть поваги і захвату від інших, а витрачання грошей на купівлю дорожезних речей просуває їх до цієї мети значно менше, ніж вони уявляли. Якщо маєте на меті повагу і захват, ретельно обирайте спосіб досягнення. Скромність, доброта і емпатія – Подарують вам більше людської поваги, ніж будь-які кінські сили під капотом. Але на тому розмову про Ферарі не скінчено. Ще одна історія про парадокс, пов'язаний зі швидкими машинами, в наступному розділі. Розділ 9. Статки це те, чого не видно. Найшвидший спосіб стати менш грошовитим витрачати гроші, аби показати людям, що вони у вас є. І з грошима пов'язано безліч парадоксів. Ось один із важливих. Статки – це те, чого не видно. Паркувальником у готелі Лос-Анджелеса я працював у середині 2000-х років, коли матеріальний статус переважав за важливістю все, крім хіба що кисню. Бачачи, як під'їжджає Феррарі, ви, певно, інтуїтивно припустите, що власник автомобіля багатий, навіть якщо особливої уваги йому і не приділятимете. Та познайомившись ближче з деками з цих людей, я зрозумів, що це далеко не завжди так. Чимало з них мали вельми посередні успіхи, але витрачали величезну частку своїх доходів на машину. Пам'ятаю одного хлопця, нехай це буде Роджер. Він був приблизно мого віку. Уявлення немає, чим він займався. Але водив Порше. І цього було досить, щоб довколишні вдавалися до певних припущень. А одного дня Роджер приїхав на старенький Honda. Наступного тижня, ще за тиждень, так само. «Що сталося з твоїм Порше?» – спитав я. Він сказав, що авто вилучили через невиплату взятого на нього кредиту. І він ані трохи не засоромився. Відповів так, наче просто передавав хід у грі. Усі припущення щодо нього виявилися хибними. У Лос-Анджелесі повно таких роджерів. Людина за кермом автомобілі за 100 тисяч доларів може виявитися заможною. Але єдине – що відомо про її статки, вони зменшилися на 100 тисяч доларів порівняно з часом докупівлі машини. Або ж борги виросли на 100 тисяч доларів. Оце і усе, що ми знаємо про цю особу. Ми схильні оцінювати багатство за тим, що бачимо. Але це лише інформація, яка в нас перед очима. Ми не бачимо банківського рахунку чи звіту брокера про торгівлю цінними паперами. Тож у оцінюванні фінансової успішності покладаємося на формальні зовнішні показники автомобілі, будинки, світлини в Instagram. Сучасний капіталізм допомагає людям удавати статки, аж поки це не перетворюється на цілу розвинуту індустрію. Але правда в тім, що багатство це те, чого не видно. Багатство це не придбані вишукані автомобілі, не куплені діаманти, не носіння годинників, утримання від люксового одягу і відмова від послуг першого класу. Багатство це фінансові активи не конвертовані в усілякі, видимі, показні речі. Однак ми так про багатство не думаємо, бо не включаємо в контекст того, чого не бачимо. Співачка Ріана ледь не збанкрутіла внаслідок перевитрат і позивалася до свого фінансового радника. Той їй відповів. Їй справді потрібно було сказати, що коли витрачаєш гроші на речі, то врешті залишаєшся з речами, але без грошей? Можете сміятися, будь ласка, але відповідь – так. Людям потрібно таке казати. Коли більшість із них виголошують, що хочуть бути мільйонерами, то насправді мають на увазі «я хотів би витратити мільйон доларів». А це до протилежне поняттю «бути мільйонером». Інвестор Білл Мен колись написав «Нема швидшого способу відчути себе багатим, ніж витратити багато грошей насправді чудові речі. Але для того, щоб бути багатим, Потрібно витрачати гроші, які маєш, і не витрачати грошей, яких не маєш. Ось так просто. Це чудова порада, але, можливо, недостатньо вичерпна. Єдиний спосіб бути багатим не витрачати гроші, які ти маєш. Це не лише єдиний спосіб накопичити статки, але й власне дефініція багатства. Потрібно ретельно розмежовувати поняття багатий, у значенні заможний, забезпечений і багатий у значенні грошовитий, марнотратний. Питання не лише в семантиці. Нерозуміння відмінності – джерело незліченних поганих фінансових рішень. Багатство як грошовитість стосується поточного доходу. Людина за кермом автомобіля за 100 тисяч доларів майже напевно багата, бо навіть якщо придбала цю машину в кредит, то для покриття щомісячних виплат за ним потрібен певний рівень доходів. Те саме стосується людей, які мешкають у великих будинках. Таких грошовитих людей розпізнати нескладно. Вони часто зі шкіри пнуться, аби стати відомими. Але багатство, як заможність, приховане. Це доходи, які не витрачаються. Таке багатство – це ще не використана можливість купити щось пізніше. Його цінність у забезпеченні для вас можливостей гнучкості, зростання, завдяки яким одного дня ви зможете придбати більше, ніж могли б просто зараз. Тут придасться аналогія з дієтою та заняттями спортом. Схуднути, як відомо, складно, навіть енергійно тренуючись. Білл Брайсон у книзі «Тіло – The пояснює причини. Одне американське дослідження показало, що люди вчетверо переоцінюють кількість калорій, які спалюють під час тренування, а після того споживають у середньому вдвічі більше калорій, ніж щойно спалили. Фактично споживанням значної порції їжі Можна швидко перекреслити майже весь ефект від фізичних вправ, і більшість із нас так і роблять. Заняття спортом – це як те багатство, що грошовитість. Ви думаєте, я попрацював і тепер заслуговую на винагороду – велику порцію їжі. Багатство, яке заможність, – це відмова від їжі в задоволення, а за суттю своєю – це спалювання чистих калорій. Це складно і потребує самоконтролю але так утворюється розрив між можливостями, наявними тепер, і ширшим вибором, що постане перед вами із часом. Проблема для нас полягає в тому, що моделі багатої першого типу поведінки знайти дуже просто, а от побачити справді багатих другого типу складніше, бо за визначенням їхній успіх більш прихований. Звісно, бувають заможні люди, які також добряче витрачаються на всілякі речі, але навіть у такому разі в нас перед очима постає їхня грошовитість, а не заможність статки. Ми бачимо автомобілі, які вони купують, школи, які вони обирають для своїх дітей. І не бачимо заощаджень, пенсійних рахунків чи інвестиційних портфелів. Ми бачимо будинки, які вони купили, але не будинки, які вони могли б купити, якби вивернули кишені. Я вбачаю тут таку небезпеку. Більшість людей, гадаю, в глибині душі хочуть бути саме заможними забезпеченими. Хочуть свободи, гнучкості, яку дають невитрачені фінансові активи. Але в нашій свідомості також укоренилося уявлення, що мати гроші – це витрачати гроші, тож ми не бачимо, які обмеження накладає справжня заможність. А оскільки ми їх не бачимо, то нам складно вивчити їх детальніше. Навчатися добре за допомогою наслідування, але внаслідок прихованої природи заможності наслідувати цих багатіїв і опановувати їхні способи – складно. Після смерті Рональд Рід став для багатьох людей фінансовою рольовою моделлю, З ним носилися в медіа і соцмережах. Але за життя він ні для кого не слугував фінансовим взірцем, бо всі його статки до копійки були приховані, навіть від тих, хто його добре знав. Уявіть, наскільки складно було б навчитися писати, якби не було змоги читати книги видатних письменників. Хто надихав би вас? Ким би ви захоплювались? Чиї особливі прийоми і поради брали би за взірець? Це і так складне завдання стало б іще складнішим. Важко навчитися того, чого не можна побачити. Ось тому людям так складно формувати свої статки. У світі повно людей, скромних на вигляд, а насправді заможних. І людей, багатих на вигляд, які балансують на межі неплатоспроможності. Пам'ятайте про це – нашвидкоруч, оцінюючи успіх інших і встановлюючи власні цілі. Якщо статки – це те, чого не витрачаєш, то що в них доброго? Що ж, спробую переконати вас заощаджувати. Розділ 10. Заощаджуйте гроші. Єдиний чинник, який ви можете контролювати, генерує одну з тих небагатьох речей, що мають значення. Як чудово. Дозвольте переконати вас заощаджувати гроші. Це не забере багато часу. Але це дивне завдання, чи не так? Хіба людей потрібно переконувати заощаджувати? За моїми спостереженнями, так, багатьох потрібно. Після певного рівня доходу люди поділяються на три групи. Ті, хто заощаджує, ті, хто не вважає, що може заощаджувати, і ті, хто не вважає, що потрібно заощаджувати. Цей розділ для двох останніх груп. Перша теза. Проста, але нею легко знехтувати. Надбання статків мало пов'язане з вашими доходами чи дохідністю інвестицій, зате значно залежить від вашої норми заощаджень. Коротка історія про силу ефективності. У 1970-ті роки здавалося, що у світі закінчуються запаси нафти. Порахувати було нескладно. Світова економіка споживала багато нафти. Світова економіка зростала а запаси нафти, яку можна було викачити зі свердловин, так само зростати не могли. Дякувати Богові, ми не вичерпали всієї нафти. Але причина не лише у віднайденні нових родовищ чи навіть поліпшенні способів добування. Найголовніша причина подолання нафтової кризи – те, що ми почали будувати більш енергоефективні автомобілі, заводи і будинки, ніж раніше. Сьогодні США використовують на 60% менше енергії на 1 долар ВВП – ніж у 1950 році. Середній показник літри пального на 100 кілометрів пробігу для всіх транспортних засобів із 1975 року зменшився удвічі. Форт Тауро з 1989 року седан у середньому споживав 13 літрів на 100 кілометрів. Шевроле Сабербан 2019 року безгуздо великий SUV у середньому спалює 13 літрів на 100 кілометрів. Світ наростив свої енергетичні статки не шляхом збільшення запасів наявної енергії, а завдяки зменшенню потреб в енергії. Виробництво нафти і газу в США з 1975 року збільшилося на 65%. При цьому, завдяки раціональному використанню енергоносіїв і енергоефективності, можливості застосування цих продуктів зросли більше, ніж удвічі. Тож, очевидно, що відіграло значнішу роль. Тут важливо таке – Збільшення кількості та обсягів джерел енергії здебільшого нам непідконтрольне. Перспективи його туманні. Це делікатне питання залежить від правильного поєднання геологічних, географічних, погодних і геополітичних чинників. Але ефективніше використовувати енергію переважно в наших силах. Рішення купити легшу машину чи пересісти на велосипед у ваших руках. І це стовідсоткова можливість підвищити енергоефективність. Те саме стосується і грошей. Доходи від інвестицій можуть вас збагатити. Але чи спрацює інвестиційна стратегія, як довго вона буде успішною, чи сприятимуть її ринки – це завжди під питанням. Результати завжди оповиті туманом невизначеності. Персональні заощадження і економність, раціональне використання фінансових ресурсів і фінансова ефективність – це ті частини грошового рівняння, які більше вам підконтрольні. І є всі шанси, що в майбутньому ці підходи будуть не менш результативними, ніж нині. Якщо вважати, що накопичення статків вимагатиме більше грошей чи високодихідних інвестицій, то можна впасти в песимізм, як ті, хто вірив у неминучий енергетичний крах у 1970-ті роки. Тоді й подальші перспективи видаються похмурими і ніяк від вас незалежними. Якщо ж вважати, що накопичення статків залежить від власної ощадливості і ефективності, подальша доля значно зрозуміліша. Багатство – це лише накопичені залишки після витраченого отриманого доходу. І оскільки можна накопичити статки без високих доходів, але неможливо зробити це без високої норми заощаджень, то очевидно, який чинник важливіший. Ба більше, цінність багатства відносна і залежить від того, що вам потрібно? Скажімо, ви і я володіємо однаковими чистими активами. І, скажімо, ви ліпший інвестор, ніж я. Я можу забезпечити річну дохідність інвестицій на рівні 8%. А ви – 12%. Але я ефективніше поводжуся з грошима. Наприклад, мені потрібно вдвічі менше грошей для щастя, а ваш спосіб життя дорожчає тими ж темпами, що й зростають активи. І от я заможніший за вас хоч і гірший інвестор. Витягають більше вигоди зі своїх інвестицій попри нижчу догідність. Те саме стосується і доходів. Навчіться тішитися меншою кількістю грошей, і так утворюється розрив між тим, що ви маєте, і тим, чого хочете. Такий саме розрив виникає, коли зростає зарплата, але вище описаний спосіб легший і значно більше вам підконтрольний. Вища норма заощаджень – це нижчі витрати ніж можна було б собі дозволити. Тобто, менше витрачаючи, тобто менше витрачаючи, ви заощаджуєте більше, ніж могли б за більших податків. Поміркуйте про це в такому контексті: скільки часу і зусиль потрібно на підвищення річної дохідності інвестицій на 0,1%? Це мільйони годин досліджень, десятки мільярдів доларів на оплату зусиль професіоналів. Тож очевидно, який підхід потенційно важливіший? І реалізації. Деякі професійні інвестори гарують по 80 годин на тиждень, щоби збільшити дохідність інвестицій на 10-ту частку процентного пункту, а при цьому могли б здобути цілі 2-3% пункти з коштів, що йдуть на підтримку надто розкішного способу життя. Високі доходи від інвестицій і зарплати з багатьма нулями чудові, коли досяжні. І де хто справді цього досягає? Але для більшості людей вікно можливостей обумовлене якраз тим фактом, що багато зусиль докладається до однієї частини фінансового рівняння, а другою переважно нехтують. Після досягнення певного рівня доходів потреби вже обумовлені лише масштабами его. Усім потрібен певний базовий щабель. Коли його досягнуто, постає наступний рівень, де йдеться вже про комфорт. А рівень після того передбачає вже й комфорт, і розваги і просвітлення. Але витрати на високому рівні меркантильності — це переважно відображення его у використанні доходів, схильність витрачати гроші для того, щоб показати людям, що ці гроші у вас є. Були. Подумайте про це в такому ключі і зрозумієте. Один із найдієвіших способів збільшити заощадження — підвищувати не доходи, а рівень скромності. Визначивши заощадження як розрив між власним его і доходами, ви зрозумієте, чому багато людей із пристойними доходами так мало заощаджують. Вони щоденно борються з інстинктивним бажанням якнайширше розчепірити павичевий хвіст і не відставати від тих, хто діє так само. Люди, які стабільно демонструють фінансову успішність, не обов'язково особи з високими доходами, зазвичай зовсім не зважають на думку інших про себе. Тож усім під силу заощаджувати. Це залежить від кожного з нас значно більше, ніж здається. Запорука заощаджень – зниження витрат. Витрачаєш менше, якщо жадаєш менше. А жадатимеш менше, якщо менше перейматимешся, що про тебе думають інші. Як я часто наголошую в цій книзі, гроші значно більше ґрунтуються на психології, ніж на фінансових знаннях та інструментах. І для заощадження не потрібно шукати особливу причину. Деякі люди заощаджують для першого внеску на будинок, чи на придбання нової машини, чи на пенсію. Звісно, це чудово. Але для заощаджень не потрібно ставити мету купити щось конкретне. Можна заощаджувати заради самого заощадження. І насправді слід так робити. Кожному. Заощадження лише задля конкретної мети має сенс у передбачуваному світі, але наш світ не такий. Заощадження страховка на той неминучий випадок, коли життя з біса вас здивує в найменш підходящий момент. Ще одну вигоду від заощаджень, не орієнтованих на певні заплановані витрати, ми обговорювали в розділі 7. Так, ми отримуємо змогу контролювати свій час. Усі знають, що за гроші можна купити різні матеріальні блага. Нематеріальне осягнути важче, тож воно часто залишається непоміченим. Але нематеріальні переваги грошей можуть виявитися ціннішими і значно вагомішими запоруками щастя, ніж матеріальні речі, задля придбання яких зазвичай заощаджують. Заощадження без наміру їх на щось витратити дають вибір і гнучкість, спроможність чекати, і можливість у будь-який момент ними скористатися. Вони дарують час на обміркування, дозволяють змінювати курс на власних умовах. Кожна крихта заощаджень – це повернення собі тієї частки майбутнього, яка інакше належала б комусь іншому. Ця гнучкість і контроль над власним часом – невидимі дивіденди, які приносять багатство. Якою має бути дохідність депозиту в банку, щоб його власник мав змогу змінити кар'єру – Рано вийти на пенсію чи звільнитися від усіх турбот. Я сказав би, вона незлічима. У цій незлічимості можна виділити два аспекти. Передусім, ця дохідність настільки висока і важлива, що її неможливо оцінити. Але вона також і буквально незлічима. Ми не можемо виміряти її як процентні ставки. А що не можемо виміряти, тим схильні нехтувати. Коли не володієш своїм часом, змушений миритися з усіма невдачами, які тільки трапляються на шляху. Якщо маєш свободу дій, то можеш і почекати, поки очевидна можливість впаде просто в руки. Це приховані дивіденди від заощаджень. Заощадження, покладені в банк під 0%, насправді можуть принести надзвичайний дохід, якщо дадуть змогу перейти на роботу